Aizze, bero, bero, bero, bero, kristu berua daukago ez du zute sinistuko, baina, bai, Hamburgo tropicala daukago, atzo asita eta dirudien ez urrengo egunetan, eta benetako beroa, eh? ez, da, ez da hemen askotan iragartzen diren eh, gradoak gero, gero nabaitzen ez dienak. Bueno, ba, ondo aldorretatikan, eh, bueno, hirietan beroak azkar. Eh, ez que eh, me duen edo jendea baitere eh arrisko sanbere duen baina bueno Epozik eta, bai, egun muitxua eta egun muitxuaak izango direla pentsatzen dutu uh, datosenak ere. E, aurrekoan esan genuen bezala, datauetan, jendea martxan jartzen da, jendea hasten dira itzaldiak eta konzentrazioak eta, eta, bueno, gaurkoan gu e, guede muitxuak ibiligera... Em, Kampaina bati aurre egiteko, bueno, txartelak peatu behar txalako, eta ba, kampanya, bueno, hautezkunde kampaina hauetan e, denetatik ikusteko, eta ikusi beharra dagoelako, ba, hemengo alemaniako alderdi nazionalista, e, oso kanpaina arrazista eta bereziki, eh Roma, er, Ro, e, bai horre ondu gehai hitz egiten ze hitzeman, Romaniak edo bueno, e, igituk daitzen ditugun hoiek, e, bueno, niz kontuz e, kontuz eramango nuke itza ahora galdetu berkoien genie, genieke zuzenean igituei beraiek ze nola izendatzen duten bereburua, hemen Roma eta sinti etniak aipatzen dira eta bueno, hauen kontra egindu oso kanpaina arrazista eh alderdi nazionalistak, ba bueno, beti izaten diren bezala, esanez, ah, guretzako ez dago dirurik eta bai hauentzat, bueno, ba hor zegoen hitjoko bat eta hor zegoen e, amona baten aipamena hartuta, ba bueno, gure txarteletan e, amona o a, a, a dago eta kontrakoa dio antzu zen ere bea e, kokotaño sudurretaino edo ez dakien oraino dagoela rasizteta. Ba bueno, eguraldion aprovetatu dugu hortikan eskursio polit bat egiteko eta hortikan nator orain korrika zuergin egoteko. E, eta kontatzeko ere, ba baita ere igandean autezkundeak direla eta Brusela begira daudela asko, eh ba Bruselaserako bidean jarri dira E, aste honetan hasita zenbait e, refusiatu zenbait etorkin Estrasburgotik atz hasita Bruselasea. Hilerete izango dira martxan, bere haien asmoa baita ekainaren hogeirako e, Bruselasea iristea. Zergaitik egun horretan hain ba, zuzen ere ekainaren azken astean eh Brusela'sen e, tokatzen direlako e, Europako ordezkari politikoak e, etorkinen politika refusiatuen politika Europan eh, erabakitzeko eta badakigu erabaki hauetan, eh, azken urte hauetan, ezer honik ez dugula jaso eh, mugak gero eta itxiagoak daudela Frontex erakundea hor dagoela bere armada moduko eh, praktikak aurrera eh, eramaten eh, maizegi beti da maizegi ari gehala entzuten hildakoak daudela txasoan, eda bai e, beste zenbait mugatan e, edo atzeruntz e, bidaltzen dutela jendea, edo lanpedusan e, erdi giltzapetuak daudela, edo hamburgoko kaleetan daudela e, asilorik, asiloko eskubiderik jasotzen dutelako edo besteri gabe asita ba, guzti hauek e, izaki guzti hauek bere aien lurraldeak, bere aien herriak E, utzi behar dituztela, ba, gure sistema honek haien e, lurraldeak akatzen dituelako. E, testo hau eta, eta salaketa hau eta berria, haramagu e, berrogi tamar urte, edo ez dakitzen bat hau salatzen e, kapitalismoak eta kolonialismoak gaur egun jarraitzen duela eta neokoloz, neokolonialismoak ere, eta be, beraien eta gu denon lurraldeak abigeala egin e, Akatzen eta ondatzen eta, bueno, e, jendeak e, ies egiteko beste aukerarik ez zuela izaten, eta, bueno, Europa hau e, ez dut uste e, inorentzat e, paradizu handi hori denik, baina, bueno, gutxienez egoteko eta bizitzeko eskubide bat da horretan e, or, e, jasona idena. Bueno, ba, lareun, da, berrogei tamar kilometro izango dira oinez egingo ituztelaz, Estrasburgetik atera, Zaharburuk pasa, Schengen, Luxemburgo, Sarlegoa eta Brussela, hauek dira, hau e, da, ibilbidea, eh bat dezela Wain dela bi urte ere eginzan bezela e, jungo dira errefuxatuak eta etorkinak e, eta hauen e, babesleak ere eh Bruselasea babesa batez ere infrastrukturaldetik eh da E, ba nahi dena, e, aiei ba, laguntza emanez, ba, ba, lege gizon eta emakumeak abokatuak beharrezkoak badira, edo e, sendagileak etantzekoak beharrezkoak badira. E, berez, iniziatiba eta e, beraiena, hau da, etorkin eta refuxatuena bai da, eta aiek eramango dute e, e, honen e, bai, gidaritza eta protagonismoa. Hemen erakunde eh, asko daude dezkatuak eh, Movimento Migrante Refugeati Italiakoa, Koalizion eh, Internazional, edizain, papier migrante, eta bar Europakoa, eh, eta, bueno, zan papier, paperi gabekoak, ilegalizatuak, eh, eh, hemen gaude kolektiboak, eh, Women space kolektiboak, The Voice, izan ezberdin asko, Lurralde eh, esberrin askotakoak, eh, Holanda, Frantzia, Italia esan bezala, Alemania, Grezia eta Estatu Espainoletik ez dut hemen eh, eh, erakunderik ikusten, baina espero dezagun ere bertan izango direla. Eta bai, hauek jarriko dira martxan eta guk e, behintzat e, uginetatikan e, saiatuko gea hauek ere e, laguntzen e, beraien aldean egoten eta gutxienez ez beraien ekintzetaz berrian aten.